بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن اتبع سنته الى يوم الدين وبعد برتانيه دهند سرق كمپنی نیم قرن پنجوس سال ده زعامت او ده حکومت داری سهت و نکوله هندستان سے پنجوس سال یوز خل قرار گاو جوڑونے وے نبی خدیجہ ریکول زمک بی خدیجہ ریکول زراعت زمک بی خدیدار ریکول زنگلونا او ساحلی خارغوت جوړول او سمندري بندرونه بندرونه چې تستې غانې چې د دې دریځ دی د بای تيار بندرونه یې خریداري کول او نور بندرونه به یې جوړول پنځوس کال دی یوازي فکارباني اخته پنځوس کال ورسته د دې خپل استعماري عزايم هغه ښکار نو پنځوس کال دې صبر وکاو پنځوس کال ورسته د خپل عزايم را برسیره کړم من د دې په اړه چې خبره کاوه چې کله د یو ملک تراتلل له خاريز څخه د تجارت په بهانه باندې یا د apparatus په بهانه باندې یا یو بل اقتصادي بهانه د په مخ کې اچولې و را بغلن په محلي دول لوقني په منطقې دې لوکو وسایلونه کار افسته په منطقې دې لوکو وسایلونه کار افسته او د چا په ځد بند دی څوک استعمالاول دغه اول کته لا ګروس ترازنه یو خدای دې به کله شرق تر اغلل ندی مخکله کما تاسو خبر نده کړی چې مسلکي صدقینو یا خطې پېګندونکو شرق شناسانو اغه دې شرق حرب څه معلوم کړی دي اوس خلابه دې ټکنالوژي په برکت وانه او مټ باندې دې هر څه معلوم کړی دي چې دې هرچا کور بلا بلورته معلوم دي دې هرچا کور بلا بلورته معلوم دي اوس خدای شرق شناسي او ټکنالوژي دواړه سره ګډ شي دي د هر چا کور که ته د دنیا په هرګورټ کې د خپل د کور زیات په هر لهه کې تهړلی شي پهسترکو باندې ویل تا په کورې سره رواندي مثلا په کمپیور ک انټ ک د ل پروګرام خلاص کې بیا د گوول پروګرام خلاص کې هلته جا مثل ته د آسیا هغه ورتهوررکې نوور تهول آسی در ته وواړ بیا هغې د افغانستان اوورې افغانستان در ته راواړه د کابل نومر کې کابل در ته د کابل په کې بیا د مه ناحیه نوور کې خپله در ته وواړه اغه نه خبر تر راवाडी چې نه خبر راवाडी دې ته د tali څخه لایي کڅه تر راवाडी ما وروزو څخه خپل کوپی پیدا کمه نه بیا نه خپل کورم پیدا که او د خپل کور په محکمې سیونه راي ویاله یو بروونه دا یاله نن ته کې ولیدل ا دې کور په محکمې ست دي اخږي او بوتي ولاړو دا هم ته کې ولیدل یعنی کو غوري چې مخته یو نه د دې اګاس متره ارتفاع نه درته او کو غوري چې اغه دې درې متره ارتفاع نه غوري او لايف ژوندۍ غوري بیا په میک لوور سر ډغه داخله ده لو سو ډالغه کمپي تهرکه د دنیا ته هر کوون ک چې په کور ک دګر په ستګ د در متر د ارتفه کوور ک خه را ووزي بهید را ووزي څوک د نه وجي سووک کېني کارګر دی کار کوي ن کوي کمپنی در روانانه ده ولاله ده ته حالات ده دارته د دنیا د هر کو نه چاار لیکي نو هدف م دا وو چې مستسلخو مخکې د غ زمانهدي حالاتو متابق تعال اسلام کې هره شخص ته ټو نه جهاتونه سياسي جهاتونه اجتماعي جهاتونه دای تشخيص کړي ووږي هغه څنګه فکر اصل هغه جملې کې بدي راغل او مخاور علما هغه علما چې سياسي دوله علما بو وطنلکه بي خبره چليدل او خلک ورته توجه کوله هغه به هغه سره به خبره جوړ کړ مثلا حکومت بي په یو ډول باندې قائم یا د حکومت د قیام نو مخ د هغه سياسي رشوتونه او سماليزه رشوتونه دا به او دا به واده د نړۍ سره وکړي چې تبې ازماتو حکومت کې دا شي د مثال په با ډول باندې که تاسو وینئ موږ نه یاد کمه تاسو بالکل د حیرت کې واقع شي چې آیا د خلک هم د استعمار سره د استعمار حکومتونو سره علاق یو کړی وو او نړیوالو ستمدبدل یو نو یوه مشهور مفتی د مصر تاسو به نوم وروړي مفتی محمد عبدو مشهور مفتی دی لوی عالم تړ دی او د علان صدیق جمال افغان مستقيم څاګر دی اغه د کرمر د حکومت کی مفتی عام دی نو انګریزی کرمر د مسر واقعمن دی او د دې د حکومت کی مفتی دی او دغه سره اندیوالی هم لري مخلصانه اندیوالی ور سره لري او که تاسو چیرته اغه بنسک کوي نو بیا په ملاد فضل هادی باندې اقتیاف کیو مشکل پخبله هلی کیږي ولې دې مشکل نو ولې دغه خل حدیث نو ولې دغه ګره نظر لودا ولې په ګړی نه تړي ولې ډیر کله د حدیث تدریس نه وکړي نو څه دې عام کې به څه خوغم مخ مفتی عام نو استماره ترغی پغت میکبې د دولت په سطح باندې مشهور مشهور علما دا به خریداري او بیا به هغه خریداري کړي او هغه بیا دې د اوسیدنې د دې د راتک د لپاره یو شرعي مجوز تلاش کاوه کله به د مستعمل نوم په باندې کله به د معاهد نوم په کله به یو به د ولکه خیزو زیات د خلقو ته به پراخو تبليغاتو باندې ورسوله په داخورو په دې خاطر دی او د دې راتل په اړه د جواز دی او سره محفوظ دی او مال محفوظ دی د دې په خلاف باندې قیام کول دا ترن د اهد ما کول دی او د مسلمان بادشاہ تر سوري لاندې راغلی دغه په دعوت راغلی دغه ډول څنګه انگریزان تلاش کول او دا اوسې د تصمل کې دا اوسې د تصد و سن ژوند کې په سیاست جریان کې ویني څو نړیوال مسلمان مثلا علماء څو نړیوال بزرگان د خریداري کول او هغه همدغه سباو بیګه دغه بلیغات کو خلکو تعاملت ته که دا مستامین دي مستامین دي دا په امامانې دي دا په بولهبان راغلی دي دا وط د آبې دپار راغلی دي ما یورې د د موی فضله دي, دي ااجب استقلال وا دی راړیونهغ وایي وایي اوسو په افغانستان راغلیر رغل غګر قوتونونه دي وای دا زمک دستان دي وجه وجه ده وای وجه دا د چې طالبانو اسلام بد نام کی وو طالبانو د استال دي طالبانو اسلام بدنام طالبان نام منګ وه اسلام د بیرته بدنامی نه اوسه اسلام محفوظ کو طالبان د اسلامم دښمنان دي د وطن دښمنان دي ځکه اسلام بدنام کړي غلطه تعبیر کړي او وطن ته تخلیل کړي نو د تاسو بیرته اسلام نیک نام کو دغه اسلام په نیک نام کولو کې او د افغانستان په خپلولو کې چې هرڅو ځمنو سره مرسته کوي هغه د منګ دوستان دي او هرڅو من سره په دې کار کې مرسته کوي دوستان دي هغه د منګ د دښمنانو دښمنان دي چې د منګ د دي نو مانا داسې دي دوستان دي نو بنا ان انګريزان او امریکایانو درغلي خلک دزمن دوستانو زکه د اسلام په نکنامه ولکه د موږ سره همکاري کړی ده طالبان اسلام بدنامه وو من اسلام نکنامه وو خو یې واجی نشو کوي دل موږ سره مرسته کوي د هغه ته پټ کوله چې هغه اسلام بدنامي نو بنا ان دغه دي دا ډول له دراو کې کوي نو دا ډول مخاور علما دی په هر څه په اړه ظاهر کوم خوري دغه دول علماء دی په هغه کې مرتي بل اگر نن درته وایې چې موږ په هندوستان کې په هندستان او پاکستان د مسلمانانو په ځینو نه کې د دوی په کتابونو کې د دوی په په سیاسي فرهنګ کې د دوی په بلکې په فکری مجال کې تر پیغمبر وروزه راښکته ده یو څه دی خو هڅه وګدایږي دا څنګه خوله یته قسینه په سر دی سید احمد خان نه دی سید احمد نوم ده ډیر تر سید وایي تر دي لقب دي سر دی ورته د دی دلیګر دی په هنتون مؤسس دی او دی دلیګر دی په هنتون چلون کوي اغه د انګريزانو سره ملګریته او کوله په تاسو او پنځه کلکه کله په هندستان کې خلک د انګريزانو ته خلاف راپورته شو او د جهاد او د ازادي د شو سید احمد خان په 10 هاله کې سیملاو په 10 هاله کې د قران تفسیر یې لیکلی په 10 هاله کې تهذیب الاخلاق میښت نه رساله به خپروله اسلامي په هنتون رئیس هم وو او علمي کور نه وه بیرطالفات لري هغه د انګریزانو سرهدرې دی انګریانو تهسونه تیار ور ته تییاار کو خپله ور سره درې د ټوله سره و او بیا چې هغه مکوومت چې مسلمانانو راکان شو د بیا د غدر په نامهدنې کتاب هم ولکه د احمد خان داس سریت بول ج دی کتاب دی په نامه دی غدر هغه ووا چې مسلمانانو د خپل وللي مر سره غدر وکوه د برطانیا ملا د د وی ولی امره او سمحان د یو په خلاصنه خبر وکاو نا روا یو کوله د انګریزان ته اته ونه معنا یو کتاب دی چې لکله کله په نامه د یودین لاهوری هغه یو کتاب لیکل دی د نقش سر په نامه د سر سید رول په هغې د سر یو مخ هغه څنګه خپل کيمخه او بل مخ انګریزي مطبوعات را موږ تکره را مخته کړې دي دا ډوړه بیل بیل خي هغه د سران زوړکنو نه یورو کندی الله طاقت کول او بل وی امر طاقت کول او په دې زمانہ کې څنګه انګلیزاندی نو انګلیزانو ته کول دا پمغ باندې واجب دی دا به خبرې دی یودین لاہور دی خپل لکه نو راخې کړی چې تختارت په مصر کې نو عبدو خو ده محمد عبدو عبدو پهلار دی اګه الله وبېګه نیک سره کړ شوی دی په هندستان کې سر سید احمد خان غو نه مخاور نړۍ عالم نړۍ دایره پیدا هم دا <تصفيق> دي دي دي دي دي <تصفيق> دا تاېګوري د اوس چا چې د اودررسونه د زیاتو مملکهتونو کوفا راغلی دي او افغانستان کې دو اوله راغلي نو اوله کوسرک چې دژین لهماو سره او د غو چېیاسی او سره په میلات کې او په خلکو چې معرفت لري ی د غوی سره ج تماس ته او خبرې خلکې چلې وي او ی توج شي د غوی سری تماس هغوی مناسب ته را و بلل هغوی سر پیس ووررکي هغوی ی بل هغوی یو ځای بلځ اوزولل او یو بل اخر په حکومت کې سره راټول کړل ترڅو چې دغه اعمال کده اوس کوم اجرامي اعمال د انګریزان او د امریکایانو او جرعپانو په افغانستان کې روان دي دا توجیه کې بیرته توجیه په قرآت په کار ده حدیث په کار ده قصه په کار ده د خلائف راشدين د زماني قتې او په کار ده او دا د اعلان سره دي مبادل ملایان استخدام کی ملایان خریداری کې به استخدام کی او ډیر ډالر ورتور کی ترڅو خپل ایمان حفظ کړي او دا استعمار سره غوښتل یی د خلق ته توجه وکړي او د خلق باندې یو من یو دای او قانوني پدیده په هیڅ ډول نه خلق تماريسي نو د مخور علماو او علاوه د روحاني شخصیتونو کاغه پیران دي کاغه خانقاو خوندان دي یا نور دا چې خلق دي چې خلق خو ته عقیدته احترام لري دا استعمالوي کله چې فرانسویان المغرب ته او الجزائر ته راغله الجزائر څنګه ونیو بلته په دی ته ظای کې هلته یو سووف طرریخه د تیجانانی ورته وای لکه دا, دا هم دغس دا اوسه نورې هممدي نو بیا دا تیجانانی طرریخه دا مصر دا فرانساان را وغخته او بلک خپله وورغ او یغو سره اتفا هم وک کوه خدي خیر ورته ورکړي چې دی باندې تاسو دا ریخانقا کارونه روانې تا سر روحان ها بلاخه خبري سره داسه جوړ کړو دا ګور د مله د خاور منو دته نه پرېدو خو ته به وینه بهيږي د تا کارم رانيږي د من کارم رانيږي مریدان د همتاب کیږي ساده خلک دي ته پوکه د من حکومت ته نه یو به ژوندۍ ته نه ولا نظام خراب وي من خراب وي مې غیره پرته څه په خاوتو کیو ډول دعوت سره وکړه چې ګوري من غوا تاسو د ایمان ارکانلرو او د ایمان په ارکانو کې یو رکن د منګه د ایمان بالقدر شا ایمان درخده په تقديربان ایمان او دا تخبان ایمان منه سنګه ایي و سردي خري من الله تععاه که سر د همدي الله له طرف نه ده او که خیر ده هم د الله دی طرف نه ده نواي خلکو دغه فرانساان که خیر بول همدي دي داې تر مطابق راغلي سر د تقدير مخالفوررح و تخ مطابق راغلی په ک کوم کار د تر مخالف کدل چې پ دنیا ک ماب نهې د بلک ن ک دي الله د سخبریر مقابله او کولا شي نه نو اوس دا س راغلی جودل ته کوې خیر بولی همدي الله دي طرف راغلی دي او کوې سر بولی همدي الله د طرف راغلی او ګوري دغ ځان خو م جاد وایي دا زادي خواان وایي ده ددي په خبره و نهغولې غي ځکه دویدي الله تخبر مقابله کوي دا ډېر مخد خلک دي جین به خدلل پیرانو به دا خلکو ته دا وتونه ګوري دم جدین دا بر مسد خلک دي داامرب بالقادر او دا ابنباي او د هغوی دله دا خللو دیر مسد خللي دي دی دوډر مدانان دي وي دا دي اق خلاف دي زکه چې منه وواو خره من الله تعاللى خرم دي الله طرف نه ده او شرم دي الله طرف نه ده کهفرانساان ش که خ دي الله طرف نه سر راغلي دي نو د عاقدي تقاذا دا دا تقدير اعتات و کوي تقدير ومني او د تقدير مقابله نه دا د دعوت دا وتو خپلو خلکدي کوو هم دا ډ په هنندستانې ډیرر تیران دا دما د م قدر والا تیران نه دي بد دا م قندران بد دا یو بله انگریزان به ورته خانې خاک او ببل دا پیسې ورته ورک د به دی ډول بهو سرنا به وه رقصونه به او شرابونه کبابونه او بستې د ښذ راته داسونه اوې شریف اوې مبارکبد دا ران به او په دی بهندې ب خل سره راغه کول او انګلزان یو به هر چیرته یو یو بلازم میک ورکړي د پنجاب خواته د سند خواته دی کراچي خواته د اپلکستان خواته د خواته چې ګورئ پیران ډېر دولتمند خلق دي لوئی لوئی جای ددون لري لوئی لوئیز میک لري پیر پګاړه نو خو امریکای نه لیکنه یو حکمت په پاکستان کې داسې شرایط وایي چې پیر پګاړه دې وکي برخه نه ایله مخکنه اګه چې یو پیر دی کنه پلان پیرو د امپير دی نو دا داول پیران دی په ملکونه کې وګوري او دا پیران به بهر خریداري کوي دا به چې پیران خریداري کړي او پیران سره به دي خبره جوړه وسه پیرانو خپل داوت چالو دغه پیران زمونږ د دې وخت د ځان شروبې تربیه کړه لا استعماري حکومت بل تبي وانا زول پلیسو مكتبونه کې تربیه کړه او دغه به د سره او پاتې بوتل پاتې کې به اعلی تحصیلات وبني کول ببیر ته راغ نو په حکومت ک یا وزیر وو یا بهیس وو یا تعلیم تعلیمه تربی وزیر وو یا به دزراتات یا به یو بلشي پلار به روحاني شخصیت وو زه تیاې شخصیت وو نه بیا به دواه جانې به دوی وو دغه دل کته زمونږ تا مل کې هم وچوانو ده اولله انګریزانان راغ اولله امکان راغ چېپارلمانې جوړ ک د سنا په مجل باېوک ک نهغتللا مژدي سره شخصیت دی روحي شخص دی ح ضررات مون به غ لا مژ مجدد الف ثاني د مکان و نه اغه څوک تهه کې اسلام راځوندې کړي د دینه زریزه مجدد غن له کی او د پارلمان نائب اول نائب دا څوک نا نائب د سنارې څو دی که او د پارلمان د رئیس نائب څوک ګیلانی دی ګیلانی زستنه مې نه نه بل ګیلانی یو بل ګیلانی نه ګیلانی زوي یو ګیلانی و د لانی د پارلمان مې سرکه او مې د دې د سلام مشرکو او دغه رحیم سره پیدا شو د را پیدا کې رحیم به پیدا دي چې اطراات دا او کلټورو او د خلکو عقیدې او د خلکو فکر او د افغانی اصالت او د خلکو اغه تاریخي اقدار او حیثیتونه د رزمځی کی اغه په کابل کې د امام مس کلندر میله ګرمه هر هرڅه د دې او د خانقاه ته خانقاه غا ته افتتاخ افتتا. ور کړته او د خانقاوو زړه دیوالونو جوړو او اغه په بدیجه ټاکه او د رقته او د پای کوبي او د یوډو د سیمه او د غناو د دې محصول فکې درسته ول د رحیم په وخت دومر خانقاوو جوړې شو تازه په قابل کې دون ډیر پیرانونه ازول شو چې په تاریخ کې دون ناش چانه ولې لکه د دې په وخت کې سره ولې <تصفيق> تماماً بالکل اندغه سي مې وځښت په افغانستان کې مې ته په پاکستان کې هم دغه لو براونا د تهران اندغه دول دا علما خديداري کوي اندغه دول په هندستان کې دغه دا دول په الجزائر کې اندغه دول دا په مصر کې اندغه دول دا په خليج کې اندغه دول دا په نور اسلامی دولتونو کې دې ګوري چې کم داسې څه و دی؟ څه هم عالم دی هم مطرح دی هم مخاور هم خلکو خبره چلےږي او هم پیسې سره جوړه ده پیسې سره هم جوړه ده سره دوی پیدا کیږي پیدا نو بیا هغه فور هم توکې سپور کې او بچیانې په تعلیمبانې ختې بچیان په تعلیمبان خته کې ه سبا را شي لغ نه بیا اروپ د پانتونونو لورې طانې ور سره نو بیاڅوک په ه په پو زارتته او پر یاسته او په ولایت ته او په مشاور توو په بانندې چوک نهې کې چو باید ومن د دی بیا نهلاوه یو بل ش ډیر مهم سری هغه دا چې خله چې استعماری حکومتونه په یوځای کې قائم شي د ام نه مخکې او د قیام په جریان کې دووي مذهببي عقلتونو ته ډره توجو کويي د هغهه ملکې تسونه عاقتونونه وي دو دي دیره اتیکا او تو هغه عاقتونو ته کوي هغه قلتونه بان نهره اعتمات کوي وللی وجهته ش ده وجه دا ده دا عقلتونه چې هر شریوي طب د چا د محروونت احاس کوي محروت احاس هغوی د منه حکووق ق شوي دي د منږه تاریخ پای مال شوي ده منګه باندې لم شوی ده په حقیت او پاتچه ک نه و شرق شوي منګه کم ګلی شوي ی زمونږه مفوس کم ګلی شوي ده منږ د بل چا طبی نو بیا دغه مستین چې را شي غور ته وواای چې اوس نو د تااسې ورځ رارسېدللی ده که من تااسې خپل حق لاسه نه کو او که منږه ل د لالاونه بیا به دغه مستبد خلک وم دغه ظالم قوونه به اکثرب بي او د تاسو به بیا مغه پ سري دا اوس ور ده اوس برابر څه کوي نو دا غ اقليتونه که قومي اقليتونه وي او که غم زهدي اقليتونه دا غريو فرمول دا دا نه لته افغانستان کې دا تطبیق دا هر کيري تطبیق کوي کله اقليت سير ازاګه کې د زهدي اقليت نه یو زهي قومي اقليت مثلا تاسو وري په عراق کې ترټولو د مخه د بوست نه کې چې په عراق باندې وکول دا عراق شمال کاله بلکې یو کاله د عراق نه بیل او اته کې بیل حکومت او بیل پارلمان او بل نو لا زونو په چې تیاې به نه شوي درې ل د اره عناندېي هغه دی چاازمه کوو ی کورددان م کوردان یو کوونقللی مریکانوته هغوی بهله ته جو و کوله او د هغوی ته د جوړ کي یو د م هغوی د کې تاپان د مریکان چ را د مریکان نه مخکې به ب غستل لکه هغه من پاکیان نهدي منسیاس دې د مریکان نه به یور پاکولی او بیا نو هم په زندنې پیشمگانانې نه ب خو عربي ورته ویللی کهته عربان ب سرګه غوي پ نهشي ویلی نه وایي نو هغه بیا بیا و ل پشاور ته چې بشاور وایي یا پاکستان ته بکته نو کشي تاسو به عربي خبرون عربي را یگان اوور به بیسمغ قوو ب م به ورتهویللی ه هغه بیس مګه نهدي دا فارسیته کوې ده په فارسی بخې بېره غګړه د نه مخکې بیا م شوم له بل چا مخکې زمر شم او مک ته مخې چږم بمارک پیس نشم نو دا هر بهسمرګه ته دا په عراق کې یو مذهبي اقلیتنو مثلا د دودې ګټې لپاره په هغه وخت کې یو قومي اقلیت کار ورکاوه د عراق د تثبیت نه لسکا له عراق شمال د کورډانو په مت باندې د عراق نه آزاد کړو اته بیل حکومت بیل پارلمان او بیل وزیران او حتی بیل بانکونو هر څه وو د ایرانه فوز ورته شو نه په هوا کې تیارې ایرانه افغانستان کې وګورئ تاسو افغانستان کې او امریکایان راغلل غربيان راغلل مونږ افغانستان کې ترتون لوی خلک څلروغه د سیه واقېد کله د سیه واقېد په دمر توازونو وسه دمر توازونو د بيدې حجم ندي بيدې سمیر حق او حقوق د هر کناځاپ وزرن دي تبرکل شو د دې څلکل انتخاباته کېدل په انتخاباته کې اتل کس کاندید ترن ولاړ دی ریاست جمهوریت لپاره د خپل وسواله هر یو یو نایب خپل شینی ولا یو معنی دا چې سنی په افغانستان کې برابر دي کړئ چې سنی یو نایب دي چې هر یو یو شینی ولا یو ولی داګه تساوي ورتوای چې دا, دا به در سره وي امریکایان چې کله وونستان ته راغله تر هر څه زیات یې سیاسي اداري ډیپلوماټیک تعلیمی ترانشي هغه نو تورک دې څیو سنی یو مخ پر امن سي نهې ججن نه کې ج شته نهپې زننجال شته موسیک غ ته روانې دي مکتبون غلل روان دي هنتونونه مغ ته جوړېږي تاې جوورېږي په افغانستان کې د اول زل د پاره افغانستان په تاریخ ک اول زل د پاره یو خه وررنه ی وال کېږي په کمم زای وال کېږيده د مخ ته ی ده د سراب ده سراي محته وال کېږي یعني دا غ دکر هغه تروللوهوکهه دا چې خه د بهې شي حاک شي حقیت مرحیتتهدي وورې دي د مرتبا سرله امرريساات سر نه د ورسې دیلی مریکانو بیا اولل دپاره جوو کوو سره بلهبللارچن دا د ریاست دپارهکان واغ هم لا رس د مریکان نه دي ووررسېدلي خدی با زمونږ مثلان د ریاستې جمهورري ته دغ سرهوک یو غزمم دروللی هم من فورته په دموکراسي کې ددي په په څو د ترغلن نو د افغانستان پایتخت هغه کابل دی په کابل کې تر ټولو قوي او منظم خلک د اوس قوي څول او د کابل ډیر دوی ودانې کړی هغه امده شیعه اقالیت دی د کابل په خاګو خوشاله ماشالله بلد ياسې د طغمان نشرو او امده دي حق ته راځي په خلایقازی باندې د استبرګي او یا په لڅوخته کوټڅنګي قلا شاده کته کارته سي گزرګه د باغ قاي اشخان ان <عرسان> او بیاته <دي أخيطه>؟ کارتنا او بیا د کارتی نو خواته کله زمن خان او ل قه زمان خان هم خکت ی ای دی په د جبو کې د هغې سر پورې د د نو خار چې زور شوي دی او قیمت خمت نهپته شهرر کې خوراصسان ته نامه به همد پر او بیا او ځانقیمت هم س خکته رالین د ذک ترلپه چې نور لاندې د سربي ول والی دغه زکت پرتبه دغه ته 15000 نمره یو راخستې بیا تر اخیل کوټه مته راپورته شو د جنگالو پرلاغې نو دغه وایي چې د کابل د هر خلکو داسې توق په هیڅ ځاني نه هاته ورک کابل کې د دولتي په هڅونو نه وځارېږي الته د کې اختلاس دی الته د کې دربدری دی الته کې قومگرایی او خو د سیګان یو لول په هڅونې جوړېږي د محسنی په مشرۍ باندې په کابل کې مكتبونه هر څه په دې ته تا جوړېږي تاسو ګورئ د هغه خان مؤسسه کې راځي هغه خان مستغی تختله سیګان تو ټول زه ته توجه شی یمست سیمه تکای په کابل کې څو مو سيدي زه په کابل کې ګرځیدم تاسو باور وکړئ ډیر کم اهل تشیعو به داسې پیدا کېد چې هغه تخته له افغانۍ جامو کې ګرځیدل خゼ هم په درېشي کې ګرځیدل ناری نه یم په درېشي کې ګرځیدم ډیر کم خلک داسې وو چې هغه په درېشي ګرځیدل نو په غربي دیموکراسي کې داسې یو مخبر ګاډسون بس یو مخبر ګاډسون به مراهقته دکې بایلوغ شو، که دما سمته نه بلوغ تخیز کې، اته غل سیاسی مراهقت مرحله ور باندې تیرانه شو. او د دولت بلکیه تخیزه، اخي بلکیه پیریکی لوبې وي. او د څه ده؟ وجه د چې دغه اقلیت وایمن محروم پاتې شویو. پمن باندې ظلم شوی. زمنګ حقوق وران سيوي. د ما حاکمانه پمن باندې استبداد کوي. پمنه ظلم کوي. دا من کمنګ قیادت ته سیادت ته او خپل حقوق ته او یو ډول ته دته نوررسې د نو بیا بل ور نه ت هر چره چې استار را شي نو هغوی اوله ګوري صدل ته عقلیت ووکي کا اقیت ی قو اقیت هغویتهله تووج کو کاقللتې دی اقت غوی ته تووج کي کاقلت مسی اقت و هغوی ته ترتولو بهتره توجو کوي بیا یو بلدول اقیت وي هلته تووج کوي نو دا حق شایان شا دي چې استار د خپل پخودې تنګوللو د او د نظام است دا هم د پاره استمالوي بل ش استعمال هغه مستبت ظاممتونه دي مستبت زمتونه لکه په د خلیج ملکونه کې تاې ګوري بادشاهان دي یا په دی نور عربي ملکونه کې بادشاهان دي خپل نظام ظان ته به نظام وواي او انتخابات به هم هر سوو کاله وورسته کوي خو چې پختتن کوي نو یو بهبد اتور سر وختتو کالو راشي پاچاوي ریس جممهوروي یو ب بیرو کللو راشي جممهوروي ریس رئيس رئيس جمهور یو بده شپږ دې څلو راځي ریس جمهور یو بده څلو راځي ریس جمهور لکه بلڅوک چې بل ملک پیدا کوي نه چې د مرتبه ته ورسیږي څلوه هم یو څو ریس جمهور کې دی څلوه کال ریس جمهور کې دی اته څلوه کال شپږ ریس جمهور کې یو خارق العاده کار دی اغه دیون امپراتوران هم دا څنګه کول ځکه دغه مستبد جماعتونه سړي دی دی په دکه ما د استار سره او د استعمارری کوه او سره لاشي یو نهکه د خپل ملت را تر خپل ملت را راورت کې او زما حشر به دیر خراب دي نو په کار دا چې د دوی سره غه غر یوسممه او د دوی ممسالح برورده کوم د دو قوانین دلته پل او د خپل ملت د دوی په مک د دوی په واصللهانې وډاررکم د دوی په زندانون و ډرکم او که هر زما به زایا کول او زما به خور او او زما در ان اس پر ډول کوشش کړی او هغه باید ټول بدترین اف نو د مستبد ځامتونه دا هم په استعمار شو ملکونه کې یا په ملکونه کې چې د استعمار نو د دوی پلاس باندې په وجود راغلي د دوی استقلال ور کړی د آزادی ور کړی دا د خپل د وسیلې په هيڅ باندې د استعمارې حکومت او د استعمارې نظام د تداوم لپاره استعمالی نو دا اغه څلور سیانو نور هم د سياستي دي خو دا څلور داسي محلي قوی وسایل دي چې هغه د استعماری حکومتونو د تداوم لپاره په داخلي سطح کې استعمالوي خاريص څخه یوې ټوب ټانک او ټاک ډالر پیسې افکر وسلې نور توتيه ائتلافونه دا شینت خارج کی وی او خو په داخله کې څو مستعرب جماعتونه وي مخاور سياسي علماوي روهاني پیرانو حضراتانو مشرانو او صوفیانو بزرګان او دغه دول خلک وي او عقلتونه وي که د اقلتونه قوم خلتونه وي که دسانیا قالتونه وي که مذهبي قلتونه وي کهدن قلتونه وي که هر دوول وي ځکه عقلت د انتقام په جزبهبانخرشاره وي هر وخت عقلت وای چې بس کله به نه زور د بندرسې الله داس فرصت را و چې د تا خپل وار واخمه نو بیا چې هر چ د ته لاس ورکي دا س د م دوه وکور لې اثاره کوي دا دا په منډ منو باندې ووردي په تلورې و روان دي ورته اوته د ملت مصال خو ته ملی وحت ته آنده ته داې بیاریي غه نه وي فام نه وي دا چې دوی نههایتډېر د دي انتقام دی جب نه سرشاره برخوردار دو و بد دا پرسط دی په لاس راغلی که داس پر سط لا خراب دي نو خدا دی چې اوسپل اکثریت جوړکوو په نظام کې داخل شو مله شو قوي او خپل کار دا اوس وته لږ تر څنګ یبل څو شپه موږ بنسوغ لاس نشو پورته کوله اچھا هرڅه موږ لاس پورته کوي جواب بل څوک وایي بل څوک چې ما د سره غرض نشته دې شته د واده وکړم ا د استعمار تر راشه موږ اغه څه کوي دغه اقالیت واخلي په با اکثریت باندې حاکم کی تاسو ګوري په صورتي کې یو نسایی اقالیت نهای غالي شي یا ګاندی نساییان حتی نور سی هم کافر غني اغه دې په خوره باندې په دنیا په اغل دې شمیا حاکم کړی لکه لس پینځه لسیده مسایریان هغه په ټول پینځه اعیا نه وېڅ کده حاکم کړی او کلو نه کېږي دا دا چې هغه حاکم یې تر اوسه په مؤثمنانه باندې حکومت شلي نو زه د دی ګنابرې جاما ته اورث اورث بداسره شي کړه دا خواسته الله دې نه که کده د امریکایانو استعمار او د اروپایانو د خواوو ته پرتیوی نو زه د دې نه غريږم چې اورث د تاسو اورث رمضان بشردوست ته تاسې په دې جمهوریت زکه چې بزرګم دی اقخوادار هم دی تنگو دی او بیا د ظاهد سره هم دی او بیا دی پو دی داکتر هم دی او په خیم کې موېږي او بکر تعالونه هم کوي او د نوررو خلکو جرمونونه هم افشا کوي نو بیا به وللی خلک د سره نه وررکي په داس حالک چې د نوور نه خلک تن شوي وي نو بیا به د تر وز لاندې ولې دغه خلیت وده نه کوي او بیا به ولې ټول افغانستان د دوی تر لاندې نه راي داسې حالکستر چا بل شو غلاار او د بل چا دډ د دوی فلا کوي داډ د بل چا وي نو دغه ډول حالات دا دا وااز خل کووم بلک په اسلام نې منږ خپل موثر تاریخ ک لرو هر چې ویل لروې دا ډول خلکشته ري او استعمال أغا أغا دي دي no, شي ودیو هغه هغه دی ممسلات ديمانونو بندې نو استعمارري هداف تر دی وروسته مونږه بل انان دا چې استعمال ی ورې قایم شي بیابي چ تعلیم کې دوی دې څخه کوي په اقتصاد کې د دې څخه کوي په سیاست کې دوی دې څخه کوي په عادت او تقلید او په اجتماع او ټولنې د چارو کې دوی دې څخه کوي په زراعت کې د دې څخه کوي د استول پالیسيګانو د تقریبا 12-13 او نقطې جوړوي دا ان شاء الله فراکمن خو راز کې تاسو خدمت کې ذریعے اورند کوم سره شریکوي او دا تر ټولو مهم درس په ذکر د هغه څه دي چې موږ تاسو ملات سره مخامخ دي اقتصاد کې څه کوي استثمار ميزان کې او په سیاست کې څه کوي په میډیا کوي په اخلاق او فرهنګ کې څه کوي او په دین باندې څه کوي په قانون او قضاء او په عدلیه باندې څه کوي سره قوانین جوړیږي چې د خلک ووتړي قوانینو په پلو پړو باندې ووتړي چې لکه چې د اسلام خبرم تو کوي او په تارې قانون نه خلاف ورځکره ته مجرمي قوانین به څنګه جوړاوي نن او داسې ان شاء الله د زبر زبر څخه نکټې دي دا به په راتلونکو کې په مسلسل ډول باندې په تفصیل سره وایو او موږ تاسو ته ښکارسته ده او څه کوم مسالمین راغلي دي هغه کټمټ اندغه شین کوي چې په کتابونو کې مخکې کلسیو او په نورو مملکتونو کې د مخکې تطبیق کړي دي به کوشش کوي او خلاصہ دا چې داس یو نسل او یو وزیت په ځای پرې کې دي چې کدي صب الله الهمشي څنګه نسل او غنوي وزیت اني سټيشن څه دي ورته وایي هغه داس یو حالت رحمت کی څل کال د جدید تګنورست هم د دوی نظام ته لیږي بلکې زر کال د جدید د جدید نظام ته لیږي کټګوري په خپل کونه کې شه دي انګريزانو نه نه فرنګزانو نه نه ایتالینانو آزاد شه وي او څه مګه قوانين ته کې تللی یو حرف نه دی بدل شوی یو حرف څه نه شي بدلول جرم غن له لیږي حتی که یې جمهوریت بدل کې اغه یې دانیږي صدر اعظم یو نه بدل کې اغه یې دانیږي هغه نه یاد کار غن د ملک اساسي ته ځان تراځولې دي د موږ د قانون سره د جفا کړې ده که قران ته کې بدلیږي که شریعت بدلیږي که اسلامي قوانين بدلیږي که د خلکو عرف او عادت بدلیږي دا هیڅ پروانه کوي هو کم قوانين او کم عدلیه او کم نظام او کم پالیسي چې د ملک لپاره مخکنه پیښبې نکړي او د پیښې تپدیخ کړي به دغه د فر نسل روزلې ده دغه کې یو حرف بدلیږي باید د ملک په مخواره ولاشي او هغه بدله دوته پر نه خو ده په دې برخه ان شاء الله به تفصیل خبرك من نمر دي درس فعنده زيباني بسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنك أستغفرك وأتوب إلهانك